Боритись зі мною не потрібно бути героєм. Можливо, сумно посміхнувся Валерій, але треба бути дуже сильним і набратися терпцю, бо виявляється, любов до тебе може забрати все життя. І, і його виявляється замало. То як погляд на гору, Чим ближче ти до неї підходиш, тим більше вона стає. Це зараз ми можемо щось виважувати чи оцінювати, а замолодом. Хочеш сказати, що я не знала упину? Та ні, помовчав неупевнено. Просто іноді, розмовляючи з тобою, я помічаю, що це не зовсім ти. Не ти. Та, яку я знав знав не той вамп якого ти видумав за роки моєї відсутності хочеш сказати довелося видумати бо і зараз як і тоді я страждаю лише від одного мені тебе замало невдоволено скривившись Галина заплющила очі і звідти зі своєї далекої темряви, до якої її затягував вир, здавалося, давно забутих почуттів та думок, але чутно вимовила. Яким був, таким і залишився. Балакун, тузітала. Примітка. Балакун, віннийське. Так місцеві жителі називали письменника Роберта Льюіса Стівенсона, автора роману «Острів скарбів». Зазвучали солодкі струни, і ялинки прикрасилися новорічними прикрасами. Небо розквітло різнобарвним фейерверком, а тіло налилося передчуттям чуттям пестощу. Усе закрутилося у святковому вирі, і все стало можливим у місці, на околиці якої жив її молодий, веселий і вправний коханець. Вона примусила себе ще трохи поговорити про різні дрібниці, хоча самій, видавалося, ніби заблукала в тумані. Частина тринадцята Сутінки поділені на двох. Скоро у мене не буде моєї хати, а у неї її. Невже це минеться безкарно для тих, хто задумав цей злочин? розмірковував старий, вдивляючись у темряву вікна. Порушити гніздо – страшний гріх. Будь-яке гніздо. Будь чиє. Яка врешті різниця, мурашник це чи бджолиний вулик? Гніздо гадюки чи гніздо лелеки? Людська домівка – це теж гніздо і більш нічого. Де в чому вовча нора? Де в чому хатка бобра? Маленька територія, яку ти обнюхав і вилизав, Патечки й камінці стягнуті тобою, потроху звідусіль зігріті твоєю долоною цвяхи. Ти сам зігрітий з про стабільніші часи, захищений не лише стінами, а й душами предків, яким далеко не байдуже, що з тобою трапиться на грішній землі. І яким зовсім не байдуже, де саме ти проживеш свій вік. Це тільки здається, що все одно, де мешкатимеш і де закінчиш свій вік. Можна, звичайно, і так часто трапляється, блукати світами і рити борозни у чужій землі, засіваючи своїм насінням чиїсь лани, чи умерти на чужині плюючись, все одно, де поховають» віддавши своє життя за чужу ідею. Можна, хто ж, сперечатиметься, та щось тут не так. Вважати себе людиною, а не травинкою, означає визнати за собою роль –